Kapittel 20 Nå hadde det seg slik at det var en udugelig man der ved navn Sheba. Han var sønn av Bikri, en Benjaminit. Og han ga seg til å i hornet og si, «Vi har ingen andel i David, og vi har ingen arv i Isai' sønn. Vær mann til sine guder, Israel!» Da begynte alle Israels menn å dra opp fra Davids følge for å følge Sheba, Bikris sønn. Men judas menn holdt sig til sin konge, fra Jordan til Jerusalem. Til slutt kom David til sitt hus i Jerusalem. Så tog kongen de ti kvinnene med hustruene som han hade latt bli igjen for å ta hånd om huset, og anbrakte dem i et bevoktet hus, men han fortsatte å forsyne dem med mat. Och han hade ikke omgang med dem, men de inne innestengt til sin dødsdag i enke stand med en levende man. Kongen sa nå til Amasa, «Kall Judas menn sammen hos meg innen tre dager, og selv skal du stille det her.» Da dro Amasa for å kalle Judas sammen, men han drøyde lengre enn den fastsatte tiden som han hade bestemt for ham. Da sa David til Abishai, «Nå kommer Sheba, biker i sønn til å bli verre for oss enn Absalom.» «Ta du din Herres tjenere og sett etter ham, så han ikke skal finne seg befestede byer og slippe unna for øynene på oss.» Dermed dro Joabs menn og keretittene og pelletittene og alle de veldige mennene ut etter ham, og de dro avsted ut fra Jerusalem for å sette etter Sheba, biker i sønn. De var likevel en store steinen som er i Gibeon, og Amasa kom dem i møte. Nå hadde Joab et belte spent om sig og var iført en kledning, og han hade ett sverd spent om seg, festet til hoften i ett slire. Og han gick fram og da falt det ut. Och Joab sa så til Amasa, «Står det bra til med dig min bror?» Så grep Joab med høyre håndfattig Amasa skjegg for å kysse ham. Men Amasa var ikke på vakt mot sverdet som Joab hade i hånden, så han stakte i magen på ham, og innvolden hans rant ut på jorden og han behøvde ikke å gjøre det samme med ham igjen. Slik døde han. Og Joab og hans bror Abishai satt etter Sheba, biker i sønn. Og en av Joabs unge menn sto over ham og sa gang på gang, «En hver som synes som Joab, og en hver som hører til David, følg Joab». I menn slå Amasa og veltet sig i blodet mitt på landeveien. Da mannen så at alt folket stanset, flyttet han Amasa fra landevejen bort på marken. Til slutt kastet han en kledning over ham, fordi han så at alle som kom frem til ham stanset. Så snart han hade fjernet han fra landevejen gikk hver mann forbi og fulgte Joab for å sette etter Sheba, bikrissønn. Og Sheba dro så gjennom alle Israels stammer til Abel ved Betmaaka, og alle bikrittene samlet seg deretter og dro også in i byen etter han. Og de kom så og begynte å beleire ham i Abel ved Bet-ma-Aka og å kaste upp en beleiringsvål mot byen, for den lå innenfor den festningsvål. Och allt folket som var med Joab underminerte muren for å få den til å falle. Og en vis kvinne begynte å rope fra byen, «Hør! Hør! Jeg ber dere, si til Joab! Kom nærmere, helt hit, og la meg få snakke med dig da gikk kan nærmere henne, og kvinnen sa så, Är du Joab?» Till det sa han, «Det er jeg.» Da sa hun till han? «Hør på din slave kvinnes ord.» Og han sa, «Jeg hører.» Og hun sa videre, «I tidligere tider pleide de alltid å tale og si. La dem bare spørre i Abel, og slik vil de med sikkerhet avgjøre saken. Jeg hører til de fredelige og trofaste i Israel.» «Du søker å bringe død over en by og en mor i Israel. Hvorfor skulle du oppsluke Jehovas arv?» Til dette svarte Joab sa, «Det er helt utenkelig for mig, at jeg skulle oppsluke og at jeg skulle ødelegge. Det er ikke slik saken ligger an, men en man fra Efraims fjellområde som heter Sheba og er sønn av Bikri, har løftet sin hånd mot kong David. Over i ham, ham alene, og jeg vil trekke meg tilbake fra byen.» Da sa kvinnen til Joab, «Se, hans hodet vil bli kastet til deg over muren.» Straks gikk kvinnen i sin visdom til alt folket, og de hogs så hodet av skjeba, biker i sønn, og kastete til Joab. Da blåste han i horene, og dermed sprette de seg fra byen, hver til sitt hjem. Men Joab ventet tilbake til Jerusalem, til kongen. Og Joab var satt over hele Israels herr. Og Benaiah, Jehojadas sønn, var satt over keretittene og over pelletittene. Og Adoram var satt over dem som var utskrevet til tvangsarbeid, og Jehoshaphat, Akilud sønn, var riksskriver. Og Sheva var sekretær, og Sadok og Abiatar var prester. Og Jairitten Ira ble også prest hos David.